أقوم في التفضيل واستعماله في وجد ومن سن ذم افضل من امرئ يا طالب العلوم جاعل تريد الافضل يا باضافه ذو الافضل القوم معامل المتفائل باشرف قاموا فاعلي افضل ببلوم مستقره بواسطه ان لأسماء عاملون اسم تبديل وانتصمت لأسماء عاملون اسم تبديل اسم تبديل جاء تبديل اسم تبديل هارعا اسم تبديل إذا دلالتك يتبع ذاته معناد وفاعلية باقي وقال إسبابة غير صراعا زیادت زمانہ ده فایدت باقی در آمد نشو او نسبت من عمرت ذات قدرت کیا پہنچ کرے وہ نسبت تر چا تھا عمل سن دلالت ده فایدت باقی و نسبت غیر او مبالغة تر اردت نیتی خدا اسم تفجیل کی تیادت نمانات لائیں تاپل اس بات تر غیرت نیتی او مبالغة کشی کن بیادت نمانات لائیں دی اس بات غیرت نیتی کی بلکتای بھی حد ذاتی لیت اخبر کنیتی چیز لیتی ذراب و دیر فیاد او ازراب و دیر فیاد و اونکنی خوشن اس بات تر ارامت تار تا ایو فرسن عباده في فيتيشنا لك اعمالونا او استعماله في تصديق الى بعضي الطرف يا مبدا استعمالي في بتاكر من طرف لكن زيد افضل من عمرو خير افضل التاره نعم سلام استعمالي في طالب لفظ لكن زيد الافضل او قلتا استعمالي في اضافه ترى یا دغه کلمه په تسلم علی هیڅ تشکې یو مفصله یو بل چی د مفظره دا اصول په دغه حاله لپاره زیاد د او چې په شا باندې ثابت کړل دی دغه او ستاسو له وكلا ما نشك <تصفيق> تسجيل تربخه ما مفروض عليه شيء مثل شيء يا قوم دعوا مفضل عليه وتركوا الفسد لك الذئب افضل من عمرو او كلا دعوا مفضل عليه وتركوا الفسد ذكرته فقدنا المراد لك توى الله اكبر تعبروا صيغه التثبيته الله وحده يفيش الدور دعوا مفضل عليه اذا حاضر من كل شيء شلال الذي يرى يدك دا هر یو چې د الله تعالی په لید نه الله تعالی حضور دی همدان خبره چې مقدر عليه څه نه در او کله دا مقدر عليه چې ورک مقدسه جګا خبره چې تفصیل کړئ سيره دې افسلو راغلي ته په کلامي هر څه په تور باندې دې نه علاوه خيرونه برازيده څه دې تفصیل دا خيرونه په څه اخیرو اخیرو متنه د څه څه څه ده چې حرکت د جانه خامشه ده ما په هغه خاطره ده شوی ده او دا هم د خلاف سیاست سره چې تاسو کله هم نه ترسره کوئ او خلاف سیاست سره چې تاسو او څنګه هغه نه خلاف سیاست راغله چې تفصیل په لاته هو ځان باندې دا د څه چې دا د واځ هم خلاف وشي راغله بلدا چې دا خپل ته د هندیز چې راغله داتې کېده خلاف سیاست ولا حضر في <تصفيق> اسم تصنيف جناده في اسم تصنيف جناده سلاش قدره الدراسي لكن نفس سلاش فزيد او رباعي بلدنا او رباعي فشتنا تاع جهه التصنيف الدراسي ولنا هذه قطعه في وادي دفر او قابله خاطر بعده او سده يشعر هو كاين نماذج راه نراها تو جو مجرد هته مضیدو کومانا کې قطعه نه وینډه نو او قرابې ف... دموتی د هغه د څه د تفسیر ناراضه ځکه چې په ماجی د دې موږ آزاد به ونه شو تفسیر کوو دا کومه الطريقه ده چې اشذو ربو محترم باندې د بیس کی نو کومه کومه معنا ده ساده احاسې ده چې کعشرت استخراجا اصل استتابا اصل اقرار ماخلا اصل د چې یاد تروري په معنا ده پایلې لیکن کلکل قادر کل علی فرض زیادت معنا خپل مسئولیت اصل کی خواضی و ځکه عام طور د استعمالې کې زیادت د معنا د فائدې انتقال په توګه وایي از راغو د زیات کیشه وونه دا وایي چې لږه په مقبولیت کې لکه أشهر معنا د زیات شو د کله لكا خلفتي ذات النحيات لا تاخذ انت ذات النحيات من او ديات ديات ابي مصوب سن ديخلك لا تاخذ انت ديات النحيات او ديات مشغول لكن قائم سبع او عویز ځکه نو حییمه من د رابارتي کې راغل هیڅ یات معلومه معلومه یز دې مې دا خوڅې دا چې تا نو دا چې تا هوی یو زې دې زې چې بل دې چې دا یو څه ده نه څخه ګوره سو پرته ګوره وای دا دا غې چې لا خاصی کتاب چې دی لا با دوه کونکو په څیر چې یو دا دینو کې دی سره مینه په تاسو زموږ سره د دې د یو څه په اړه خبرې د او دغه او صدا دا دا ځای باندې چې پد هوډیږي او دا شړای له بلې یو کار کار کوي او چې دا ځای او پر شړې دا ځای لري او تاسو ورلیک به ستړي کیږي چې په خلاقه ګولاه من اشغل من ذات الماسه عليك رضات الله هي لم ديتي سيته مشغوله مشغله نو تا اشغل پتی مشغوله كله شي خبر پتی کیدې کیدل تفصیل کی هغه اولته هغه دफार زیاته معنا نو موليه پر هغه او نو خبر دا چې دا وې ستپي مقاله دا خبرې څه عمل کی ته عمل کی دغه عشت راغه ورته نو دې موQtGui تا نسخه شووله دا کار ما د دې کې نه راځي اوQtGui چې نو کدا موQtGui به یې څمعه او فکې شو دا موQtGui چې زمي په څمعه او فکې او یو هغه بل نه او حالته تاسو ورکولې شي موQtGui تم چې او حالته چې ورته دا کله پاعل د دې زمين اپ زمينه د دې چې ورکې راغور نو زېڅه وز زیات او افضر ومن عمول دا چې کومه څنګه درو لازم چې چې وا مي او دا افضرو چې ور دي دا د دې تنظیم موږ زمينه مستطاب چې را هو ټیراپولو کړ دا وسمه کو دا له مرحو دا کا دا محلن مرقوده د دې محلن د په مقصوده چوا هڅې درګه فضيله او موافقه نړابا نظر یې یعمنه عمرو په دې ځای کې عمرو د دې کې چې چې او چې دا تر دا د استفادې نو دیوځينا دا اڅراد ده د عمل کې په عمل کې پای څرافق ورته او شي پای شي جره د مې کڤای شي دا یې بیا دې عمله مشي کوله به دې پای ته میرا پاته شوته الا على رفق ورکول شي چې آتا دې شتونه دي دا لکه ما ما احسن الفحل منه في عين زيد اذا غلى ما ما رأيتو احسن منه الفحل من عين زيد اذا غلى في عين زيد اذا ضابط الفحل اذا شي شواكده لك را باوركده او ذاه فايل ذا احسنوا ذا اسم ذا هر كده عامل نشكوى له مقره له عامل اوله شي بيسد هاي كانت مش تقريره يا ولد ذا په دې باره دا لفظ سره یو د فارم مفصل باندې دا معنا سره یو حیثیت مفضل چې ادب له حیثیت نتیجې مفضل علیه یو حیثیت مفضل هغه څه چې غلطه او په دې باره د لپاره پایو چې باره او دا راځه چې تاسو د هغه نه راغلی دا درې چرتن چې پکې موږ چوستي، بیا دې عمر کوله چې، دا درې چرتن پکې موږ چوستنی، بیا به ځه راځم، چې کولم دې وې چې نو به لږی، عمل <سؤال> دا فرې دا درې چرتن وکړي. بلې چې پکې، دیو چې دا چې پکې، او په دې باندې سره د پښې د او دا شانته بل ذيو هيش قديبو قصدتي اول <سؤال> هيش قديتي جي ولكم مخزنون عليه او استاذ تعلم على ان الرجل <سؤال> فينا من رجل <سؤال> لكمار هيت رجلن احسنو بعينه القحلو من في في عينيه القحلو دا احسن او الفه له طرق او تلك دا شغله تشغيل دا تشغيل ضروري لنطلعو ثلاثه كده يو هيش ثلاثه عباره عن شي دپارسيطا دبل هيت د یو هیڅ څه دا مو په ځل دا او د بل هیڅ څه او بیا دا وخت شي چې تاسو دې کې خپل او شو صورت کې دې څه دې طرف ورته عام طور باندې د فائدې چې ورته لکه نو تازه حالت ته څنګه چې زه هڅه کوم چې زه هڅه درته وکړم چې ورته درته وکړم دا رنګه زموږ په ارسن دغه شي ورته راځه شي ورته راځه شي چې کومه کومه کومه شی وو او عمل چې ترتیب باندې کوم شی تعامل کوي په آیت دغه شی ورته او په ځانګړنه و بحثات ورتهای الک حال ششم اپتم اپتم لوک قسم کا دار چھا یہاں ملانے کی تفصیل ہے کہ اس تفصیل سے میں دو تمار من زید الاعلا زید اپ دیا بعد یوم میں حساب کو استراولے لا کا یا بالاسلام یا به استعمال پټا کړئ اسلام کړئ یا کشاعر زیادو ما افسروا یا اضافه یا به استعمال پټا سره غلې اضافه سره دکژم افضل القوم دغه مقدمه ده افضلو قدرت شتوبیل دغه پروت او عذاب مو ده او اصول شتوبیل یم ده دا دڅز او موږ دا اجازه دا ورکو دا چې دا چې څنګه د ورځې دا بیا دې هيڅ کار نشته چې واه چې او عمله دفاعل واسط عمل دې د خپل فایل کې وی او ان هو موږ د خپل فایل کې دې هو دی داغه فایل ضروري ده چې دغه مصطره څخه لیکي چې څه درته مصطره ما ختمه دا هر هر څه موږ سائده لعلت کي په حادثه باندې او کار کولو باندې دلل کي او د دې احتجاج د اسماء او د توکيږي افاده مصدر هر حقيقه دې چې دې په حادثه او په کار کولو باندې دلل کي او د دې احتجاج او د افاعت له مستقیمی يا اسماء له مطلق له ځانمر واغلا دا په وهر باندې او فاطیته دما چې کوم دا دې په صدر کې مکی او په څو تر کې مچ دا می ثقله راځي ورته او تاسو څه ګټه کو نه پیدا کړئ الله دا ثقله په خاطر کې راځي ورته دی او او ولې کېدل کینا ست دی او دې مذاکو کې ځای راکا ما نه دې کې ځای نه مارم اصغرني خاطر طول لي ايه رجالي والديك ده ده على كامامه مصدري ده يا اخي شعمل فيها ده مش مصدر تشعمل فيه دي او قلبت دين استطعت فيه موجود ده لوين بقى هو من قابل فايل النشطه ايه عشان تقول لك موجود دا دوم نه چې او فعال توکو به چاته ووکو نه نسبت عام فایل تا دار کیږي نو موږ څه کوي الکه چې نسبت او چې وأن ذا يا ذاک موضاف زیدن ذاک شعب موضاف له یوه ترجمه مفهوم چی کده لا پای دی درو سیدین کی ذاته ظرفن چی درته موضاف لیه مو شورن او معالم چی چی درته مفهومه او درفع ذات تقدر رفع جوازینا ذاک رقم مستر لا کثرو سیدین عمرا سیدین عمرا و ذاک ز دې دا خبر ورکړم چې د مانسي چې د علاکړ په موضوع او معارضې کې چیلې مرکو دی پایله او عمر دې چې واکښي موکول واکښي مو کېږي نو دې نه سهار کړه دې او عمر دې چې ورته د زده کړې راځه ورته د او معلمان او عمر دې چې ورته ورکوځي کله ما څلور پخې دیو نه بیا هغه خلک چې شي یې او کله چې څو روسی چې دا منظر مو په دې مطلب په څو دا راځو زما موستفاهي کله دمو خپل نو بیا دی عمل کولای شي په دې چې ترڅو کی عملتي شي مخې په چې دا تطبیق وخت موجید او په خپل عملي تربيته او عملي قوت موجید نه عملي ضعفته درته دي مثال مثلا به یې تدی چې تا چې مخه موږ تا کړ لکه ضربته ضربته ضربه امران ورکړه ضربته دربان امران او دا امران مسکور راغلل اے مانو دے کادو پارن نه وپېښل زما په پارته کده خله مخه موږ تا کړ امران کابل کې شیدل او خپل مسکور له چغتی چه خبره چې ماستر دا, دا, دا, دا, دا عمل مزایفاله تو معمول <معبوزة> دې دې په څومره تا برا تاسو ثلاثه دې عامل کولې او که معمول دې په دغه مقدمه کې نه دې عامله نو دې وځنځل ته شي ویل چې په ورګاړه کا زه تا یا امر درپ زربې زيدې امران ضرب دې کوي نو امرك ضرب دې کوي د امرت چې نه شي کوله ته معمول دې کړو سره عامل او که عمله رښه مو هغه کړو چې علاج دې شي اشته عمر صاحب اسلام اسلام طالبای عامه نو مسرده مشارت یافتي موکل <سؤال> مطلق نباشه پرشات دي له فاردار چيري نو چيشي لريکا موکل <سؤال> مطلق عاملي پي له کوونه دي پرشات د مشخصه عمل کي وایي طرف ورتي موکل چيشه وتي نو که ا جونو ديدار ذل هم مذاف د دې مذاف له هی مجبور لفظ او معنا د دې چه لره کا ورکوله او امرن د دې په څیر و او یا مصدر سره خپل پایو سره د ورکونه دا به فعاله کیږي سره ثلاثه طالعه نه هم جسم مذاف او نه هم کلمې دا زموږه مېډیا مو زکارونه یې د پیروونکو لپاره. مو دا فارې څه ورڅخه او او او زه مذاق دې څو څېڅې په ټولنراتي او رواني تحلیل کې کومې ستونزې دي؟ یا موږ چې په دې ټولنراتي په دریو باندې تحلیل په څنور باندې، چې د شپږې ټولنراتي او رواني تحلیل په څنور باندې خوښته باندې شي وي، اړړي باندې اړکلام لري. او یو یې زموږ راځي او په آپ کو چې موږ ته موضافه د پليټر چمتو نو دا او دا یا د دې چې الفاظو موضافه موضافه لید چې راځي لکا تر موږ کې راځي غلام دته غلام وزین عام طور باندې خبرې چې موږ ته د زده غلام نو تا دا وا دغه خبر پامې شته موږ د زمید د غائته لپاره هغه راځه د رسول الله صلوات الله علیه څنګه په حالي یو دی باقی او حقق په لشي کې راځي په پښتو کې عربي کې دي کایو چې څو وخت وړاندې وستا یو څه. د چې کومه ګوره دراغو تا تایو څنګه وځي درته ماته څه استدلالي د چیشې استی. دا واه. او بیا کی د ريکې چیښه راکا. دا مې یو کاڅه ده. هغه څه څېږی نه. د ريقم لا باندې یوزه حل، هغه څه څېږی نه. نو هر یو د پرله پسې د او دا. نو دا هغه څه ده لیکن په پختو کې نور او او پرځم چې ریډو جامم چې ریډي ها ها ها او ولې تاسو شي چې ریډي تاسو راځو جامایو ریډي په وخت کې نشته نو دیوې جربة قلب تجارة الريامة قبل مخصوصة جربة قلب قبل فتسيغ العقادة جربة قبل مخصوصة أو جمع العقادة جربة قلب قبل مخصوصة نحن في اسم المزعف قوسة قدراني اسم المزعف المزعف اللي هي العفاة فأنا نقول لك يو اختلاف لأن الزافر في أذبك يسموني يو إزافر لو جديد أو بل في كيف يدع مانو دې. اجازه دې د طبيت له سيتي موزاړه شره د سیپا کې او دا په تاسو باندې موزاړه. موزاړه شره د سیپا دې اجازه دې تاسو ته سي. دې شره د سیپا نومراتې ده. موزاړه کولی شي شره د سیپا یې یا او اجازه څه په ملازاره وو؟ دې دې موکا لزارې جاءت. عفوا اضافه معانيه دي. ها دعوي اضافه دي لو في دي تشطه parallel. اذا بقى دي لو في دي كده التكفيض parallel تبقى قاعده في اضافه نشوفه ضبطه في التكفيض او او خپل اضافه معنی لري اضافه معنی دې د دې مضاعف کړه د اضافه دې نه یو د چې دا حساب په تور باندې او د بیا دا اضافه معنی لري چې څه ده یو اضافه یار اضافت کی پریاوی نه اضافت ی او اضافت نی نی دځرکې د تا د parallel تا موځه په فاردیته او کې د خپلې لمې د کولمو د دې معنی ورکړه دځرک نه دځرک سره دځا د لپاره زموږو د موځ په زما کي مثال ورکم چې دا مو صاحب و او دا رګا کي چې ورنه خبره دا ځا په دې کې پیزماس تی دی واقلا یا د شواقلا د اضافو څنګه په لړ واقلا څلور کڅې څلور کڅې د پښتنې دا ټول د د اضافو او صلاتو مو اضاف ملي نه نو زائد اضافه دالې زره د پخاله کا دغه د فاصله اضافه دری چی شوسه نو زارول کی د اضافت لامه کی او کلی اضافت دی یاني کی او او اذا پسېبینی کې خاتم او فضتین کی څه مقدار ده قاعده مؤمن فضتین الليل کی څه اي صلاه الليل مفتي اختلاف ماجو چې عامته کی دا فیته په علامه او دامین دی وزن او باز یو سینا ده کی او بین لاغه دا ورته خپل موضافه او راځي چې دغه مور مشر کده خپل هغه زاف عاملې فطاکې موضافه دې د اضافي معرفي کیدلو په موخې ده د اضافي معلوماتو په تحلیل سره موخې ده د تاریخ په اړه کومه معرفي څلور موخې ده د ټولن په اړه څه څه ده د اضافي معلوماتو په اړه د تاریخ په اړه د کابل امر که هم د تری غرام ته شامل شه او د چا ته شاملو خپې ته او چې اضافت خصوص نو دا یضافه په دې تاعو پروسس د تخصیص او اضافتي اضافي مو په او اضافات سره کوم مساوات ندي یو اضافتي لسیو ل اضافتي معنی اضافتي لسیو او اضافتي معنی او اضافتي تاسو نه هو مضافه لہی لابس احمد مضافه لہی فجر ہوتی ہے کچا اور غلام دیتی بشأن کو سپدی مانگی لبا حقیقت مقدس حقیقت السلام مقدمہ ذکا تقدید دی دانے غلام لزیکتے دہم قسم تا لطائف اسماء عملون استتام دی استتام تا عمل کی کبی طرح وابسته طرح ندوی تشیر کہ لگا دہم قسم تا اسماء عملون دا زه خپل معابدي څخه د دې ویسام ترسید اکی مان پیسا مائی خدرو راحتید تلوین عام کله کل ازا خدرد او کله دا دلوین چیشوی لکا مخصر تلوین زر تمامیت راگره کل از کسی کو بی لکا مان پیسا مائی خدرد فدرو راحتی صحابان نسد پاسمان کی پانت آزدہ جو گو ربید برید راحتید چیشوی لگا ایسی کتام در لیس نسبر کرنے جا در ازا دل ازا دل ازا دل ازا تماميت 50 سرهغله تميري محصول سرهلا 25 تا کله تماميت 50 سرهغله تميري لکه عندي 11 احاد عشر احاد عشر اسم تابته تماميت 50 سرهغله تميري ترقام د تمي مقدره او رجونت د څه پکړه دي يا اوه تمين اسم تابته تمامیت پچاس کرا گرنی. آلی پنین تشمیم سلا. قلب ای پنین د جمع شرع گلی. بیسان بیسان گی یا لگا. نو ای بیت افترین اعمالا. افترین ادار تیشه رکھے. جمع رکھا رکھا. بوداجا محلت پنسی درید ایت. مدد دا تمامیت پچاس شرع گلی. ای نو دو جمع شرع گلی. يا ابو ال 50 اغلى مشابهه لم 20 اغلى عندي 20 درهم داعي 20 درهم انا لا بل كانه مشابهه ل 50 او يا ابو ال 50 اغلى اضافه او عاذا او تقل او تعلم اسم تامه لا يجعل في الشواء ابدا ده الشواء دقه تامه ال 50 اغلى لاكر اضافه شپسام تعملک وایدا مع بعضی څنګه په بنا په فلسفي شيوري نشه کوتيوري اته کې دا هیڅ چې دا اضافه کوي تر څو بنا هغه کوم خپل بسيط په تفصیل کې ورته تفصیل سره ورته جامي سره اضافه کوي که لا تام شو وایدا د دې لپاره چې په پای سره شي کېدای تر څو د په پای نو فلکی په فایل باندې تام چې نو معابد چې تبينا باندې ماګولۍ تي شرک ده ودېم مالک په تنظیم سره چې تام دي ودلې چې سره کاپې په باندې سره تام دي خپل اعمال چې څنګه سم كنودې معابد چې تچې ورته یې علاقه ده د هغې د سمیقام دسم چسمې سمیقام دې ترني درا باندې څپوره دې چې ورته یې سمې سن سره ورته ورسامونه لَكَ مَا فِيَ سَمَعِي قَدْرُ رَاحَسِن صَحَابَةً او دار صحابة مفقوده منصوبه کم مصوبه منصوبه دارتك شاعة وكره دارتك راحسين مفرده راحسين دارتك عامل افضيونه لكم انهون لكم کم تسمت رازی اسماء عامل اسماء عامل او تی کم تسمونه اسمه سمتما تیتی با تیشتر اغلده سمیلی مفتوزه سراده تلکی بسمه کشتر مَا فِي سمع ما مشابه بلش في السماء نجر مثل شيء واقفي بابره مقاطع فدرو مضاف راح اجيب شيء دي مضاف اليه وباب وقيص حاوي وميسر تميزنا مضاف ليه مضاف مضاف ومضاف اليه هنا لما شيء واقفي ايشو ده قاعده فار واقفي 11 اې چې تڅ کې دي چې واکې دي موذا موذا پلی خبر کې پکم احد عشره ئىعداد مضاهم مولې او رجلان دې نتیچې واکې شه مئستر سره دې نتيچې واکې شه دمو ده نه احد عشره چې کومه راغور درته کوي موږ الى احد عشره چې ده قطينه موسيقه Mileaza ndi Daqimid sh hoevitoa Ш hoovele? mudhba da… adaxarutodaar ним ki ki ki ki ki ane? cим ki ki ki 38 o gorpetan ku olis prezema o status avas is heti tiit avas is ma gywa муж � meni da lit seAKE ki ki ki ki ki ki ke ki ki lxar cную c Tu amastran sku daan mataneng nd First чи ki ki ki ki ki ki ki Lxar u su karthani baludoa mnd تمامته پچا کرا غره ده د تنظیم مقتر سره دغه څه تنظیم کی شول هغه ځار چې حلتاوی صح سماع ژورو ته عمل حال یا یا هو به دا قاعدد پېټان فرصت عندي د کیفیت شواکي موځه خدغه له خبرو څخه په ځان او به مخکوي او ورته خبره کوي چې کیفیت او دیر ورته نصاب چارې نه پاکستاني ټول کس ملې د szpital د szpital څه معمول دي او خپل دغه کلمه مرفوده مصوبه سم جوړه مزه ولې وسمه ده مو تاسو دا نیمه باندې څه درو ته نمره راځي راځي راځي او څو او ولس د ځانونه ورته کیږو د تا په ودو سره نو دوله څو کې دا دوله چې ګناهونه د کډریونه دا دیونه دیونه په اویل کې چې او نو ښه خبره ده نو تاسو د دې په اړه څه فکر کوئ؟ نو تاسو د دې په اړه څه فکر کوئ؟ نو تاسو د هغه په اړه څه فکر کوئ؟ نو تاسو د دې په اړه څه فکر کوئ؟ نو تاسو د دې په اړه څه فکر کوئ؟ ننظم دفق الصوره على الحلقه اهاه او هل في شادله كام؟ عارفين ان نور بتتشادله اول دور الافلام اللي كتبها كذلك فورماز ديلي فاتي دا با دي سماسي ريز دا كوم هرش معروفه دا هو عاد اضاف المزيد انه يذكر ان امرس جههت كي انياتي لا انا اتبانيت اتفقت يلا بقدر في وديما نبدا اعرفه على سابجكت العلاج لما بتابع كثرت بالعمل والجراء یا مصابی بننتم یا مصابی بننتم کلکائیں جیسو نظر ہمن عند ترکیب شواک کی خبر مقدم ہے اس کو ندادج کہتے ہیں اس تاسو نه څه څاوړل تاسو نو تاسو یا به ځاګه یاوبه تمامیت ځاګه راغله لکه عین دې مې اوه مازرتی الکا مل هو دک هیڅ دې له کده کاڅه هیڅ نه وي ازمند شهاتونه دک دې نو عین دې مازرتی الکا سروخي تنا چې د خو دې د کیژو کې څه کیږي دا دا به دا لا او زه دا مالا اريم لا او ا ويل او دا همدغه که شیونه دا چې نه دا په کومه حالت سره ولا وونه د ملع azi دا شیونه چې دا په تاسو سره یې په صحیح مصرف د دارو خرچا ورکړه هغه لري کوم څه چې یا څاوه اسماء کینای یو سب سے شاندار مے عاملونه اسماء کینای اسماء کینای څه عمل کیږي اسماء کینای څه کوي چې اخویا کینای عادت نه راغلی یع کینای لچار راغلی یاته ا کینای عادت نه د دنیا مړه کما او کادانه کینای عادت او کاته زه تدای کینای د او کاد لکه کمدی رحمان او كذا كذا ديال حمادينجي يا كذا او كذا عندي كذا ما سره دول الطيش او كلا شي هذه الجملنا هذه لككتا وجهت اقصد له ككتا وجهت هذا كذا لو كنا جاوبتي جبتي ولكن ها اذا تعبير لكي يوم معين تجشنا ولف دثار ومهان ترى اليوم معلوم شي تعبير فثار وكذا اوول یې کتابونه نو نو یو مقصد ډول دی نو د څه ډول دی نو هغه مقصد د څه شي علاقه مثلا ته خبرو عام سامعين خبره د سامعين نو شي کې راکړم عندك داساتره امر ما سره دوم نو کې راکړم عادت یې نو د عادتو کې چې د څه شي ځاګه نو له هغه عادت دی وینا ته د دې د خبرو نه پټه تابع خپل کوم جوړه څڅدا خبر چې اس ما کې نه صحه ورکی اس کې نه صحه ورکی دا صحه سم دي نه کاو دا له سبحان د پارادیز او كلا د سبنه پارادیز خبر څه کار است سبحان د لکه کوم رجله نه عندكه راځه که بیا ختم ته وځو نو علاقه کوم رجله کې څه دا کوم څه نه فارغه ده دې سبحان د او كلا دا کوم څه خبری خوبیتی، کم مالینا چوکتو، علاق دسکرین مال ماسی دا شکرده، فرچ کرده، درکت کذا، مستفامی ردی، لکه کذا در حمل، کذا در نو داتی شده لکا، کذا، دلتا خبری وقتی شده، یا، عندی کذا در حمل، ماسر علاق دوم را، بیتیزی، یا کذا، قضا... آو، کذا اندی کذا تر حمد ما سره کومره پیسې دي د دې عادت دی نو نو دا کذا په معنا دا کوم خبر یې سره دی هر تکذا دا په معنا دا کوم خبر یې سره دی کذا تر حمد عندي نومره به چې علاقه زم سره دي نو کم هم را او کوم خبرې بردي او کذا چې دا په معنا دا سره ده لکه کوم خبر یې سره ده نو دې شي چې کذا تر حمد عندي پیسې زم ما سره جو څامه خبره تعال چې عمل څه کوي عملدار کي څه تمثيله ده نه څه ورکي او فرانسوي صحانې استفامه دا ورته شي لاره کا خبرې کوي کله چې په هغه کې له تا مې څه نه څه ورکي او کومي خبري یا تمثيله سره نه څه ورکي سره جوړه کي او کله د شي شيکي تمثيله دې په څه ډول داسې وایې سره دې شي کي جامو مو جوړتي سره تمثيله دې مو فرط مو څه دي څه مې طالب څه دې کوم استفامه دا کوم څه مو مهمه نه دا سمې، نو دغه هم ته نه څچا ورکړلې. دا د کوم څه دی؟ او کوم خبره کې لري د کمیټه، کمیټه دې موجوده ده. او خو په دې د مزور وخت سره دي. کله مخرب مزور دي او کله چې جرګه دي. نو د شي نوای چې مخرب مزور وایې. لکه کام دا، کام مالش، ان فقو سدين مال مجلس کې او چې دم مزور اگر لکه کمداري کم رجالې زرب ته سدين خلق ما نو کم رجالې زرب دوی کې <متشوف> دا سمې د دې چې راګل جامه جوړه راګل او دې کومې دا ریڅا چارې کوي دا دې کومه جوړه کوي کله چې رحمن عندك چې رحمن ته نه څو چارې کوي هغه کله دې کومه جوړه کوي نو اسمان کینا چې کینا عادت سره ولي سمو قزادي او دا خپل پختې موږ را ها چې موږ عادت څو کېسمه ده و کېسمه ده دې چې څو یو عدد اقلې یو عدد یو ستدې یو عدد چې جوړه کړه عادت یې اکثر ده سمې عادت جمع موجود ده د چې ور وایي ترات ترې ځاني هر باټ کې نه ځان او خلافو کې یا کړې تر تवीस ذکر او عادت موانه ترادي تر تवीस موانه او عادت د چې راځي موږ څنګه یا تवीस یو له سورو څخه یو شته اوښیل دي سپورتی دا چې راځي راکا دا چې راځي موخه خپلګه خپل پرڅو پر تامي عادت یو څه إذا يؤول الصوت الصوت يوم مشتوت بده موافقه في اعراب اذا كان عندي حدا اشاراي مراتان يا عندها حدا اشره على عواد ثلاث سنه واخدت نونه صفر ومش تنوار سنه مش صفر بغني سنه 30 سنه ترى هذه صفر دي شهر ثلاثه ديش صندوق سنه صندوق من صفر هذه وديشيره الصحاله فل كما قبل العدد مذكرو التمييز بمؤنث راتي قال الانسان كذي تشري دي سير په جامل کې په طرف کې نور او تميز اکثر کې د شتیراد دموکراو لکه چې عندي 100 د اکثر کې را دي څو عدد دغه نواخلاق له صفر یا له د اقل له سنواخلاق پررنه لري او دا مال نه د اول عدد دي اكثر نو تميز عدد د اثر شيرادي جامو مج كميز عدد يوسف مفرد منصوب تميز عدد د یا وستفاعیت او بلخه مليدا استفاعیتابی درا باندې څه کوله استفاعه سمې سره مو کې وکذان وکذان د او کام اورځونه اندکا سره ترني زده کیلو کې دا هیڅ کوم مدارک خبرې مقدم چی دا د مسعود محمد دا قرار کیږي چې کله دا به کمیږي ټول ټول مدارک خبرات او samt خبره یې samt دغه په توګه او کومه خبره نه ده دا مال نه پخته کومه شی دا کوم خوښیو چې د تاسو لپاره هغه ځانګړي ان factors هم لري وکم دالین باندې تو کوم مایې نه لنی سمې نه سره سم کومږي او باندې څه ویل پاتې وزاهي د اجاره د تل د اجاره په سمې دي کوم خبره او تمدد سم خبره باندې د حق دی چې لکه څنګه نور مليکې په سماوات کې الګد سمې اجاره راغله ده د دې ټول دراو او عامه مانیو څومره په بیان کمل ملکیي سماع څه معنا د ریاست کليکې په چار کې واسوان نوکې دې ټول دراو او عامه مانییا المبتدا الذي مبتدا عنه الخبر في خبر عنه المبتدا في المبتدا المتعلق به عامل المبتدا وخبره طال الشيء والمبتدا الذي ابتدأ بعمل للمبتدا كي خل المبتدا عامل على المبتدا في عامل معناه هو خبر عنه المبتدا الذي ابتدأ فالعامل للمبتدا هو هو ده خبر عامل قرش بداب کیا ہو رہا ہے اب یہ مفتو قسم اول ابتدا یعنی کلو الف کلویسم حالانکہ جب نام خبر را دار اپنا اس خبر طرف سے لتا ذن قائم ہے باقی جا وہ اس طرف سے متلا اور کوتینے طرف باقی یہ خبر متروکنے کی طرف وانجاد نور کا یہ ادل ابتداع میں مبتدا اور مبتدا خبار کلمتہ اگران کې او هر څه مدددار دي یو حقيقه المقتدا دا چې او خپل مقتدا عاملته خبر ورکړي درنه عام هیڅ هم مددداري یه حالیا کې خبر هر یوه چې مقتدا او خبر عاملہ تصدیق ویا دڅو صالح <سؤال> او دموویو کوروارو دغه خدای دنوازی دنوازیونه دا کار دکلي او